Batalion de marș Pista 17 Legionarul zâmbea, dacă se putea numi zâmbet, grimasa aceea sinistră. În glasul lui era ceva care o înfiora. Miji ochii și așa necați în grăsime și se uită la el cu un amestec de ură și de teroare. Ce vrei să insinuezi? Lucrez de 25 de ani. Am fost întotdeauna corectă cu fetele și n-am săvârșit nimic dezonorant. Legionarul continua să zâmbească. Dezonorant? Rostindu-l accentul cuvântul. Odată pe când eram în legiunea străină și luptam în Siria, am întâlnit un tip. Făcea parte din grupa mea. Venea de la Paris și, după spusele lui, nu făcuse nimic dezonorant. Numai că într-o bună zi, danezul, adică sergentul Hansen, a dat peste un ziar, mai vechi. Și ce să vezi, în ziar figura poza individului. Era căutat de poliție. Ucisese un copil. Copilul lui pe care îl ținea tot într-o bătaie, pentru că țâncul plângea cam des. Într-o noapte copilul a prins mai mult decât de obicei și atunci gagiul l-a strâns de gât până ce produl l-a amunțit de tot. L-a aruncat într-o pubelă, a fugit la Marsilia, s-a rolat și a venit la noi. Ala hânsă, care le știe și le vede pe toate, a făcut în așa fel încât ziarul cu pricina să cadă în mâinile daneziului și nemenicul a luat drumul iadului cu un cuțit între omoplați. Uite chiar cu ăsta și legionarul trase din carâmbulcismei la mascripitoare și lungă, Tăioasă cabriciul, briciul, a pugnalului său maur. Ce vrei să spui cu toate urerile astea?" țipă Olga cu priviri de nebună în ochi. Acum nu mai ținea seama că e complet goală. Regionarul își trecu palma peste față ca și când ar fi vrut să șteargă zâmbetul de până atunci. Toată ființa lui degaja o răceală de cavou. În salon se făcu liniște și ea ca de mormânt. Din camera alăturată răzbăteau slab notele pianului. Vreau să spun Olga că a venit ceasul socoterilor. Ai auzit vreodată de regimentul tăi? Mândria legiunii străine? Știi cum procedam acolo cu denunțătorii, cu și cu lașii? După ce suna stingerea și era coborât drapelul, îi spânzuram de catarg. Aici, pe țărmul mării negre, cum procedați? Ar trebui să facem la fel, strigă Nelly. E cea mai ticăloasă dintre ticăloase. Ne-a cumpărat pe toate ca pe niște vite. Aveam de ales, lagărul de muncă sau bordelul. așa interveni o altă fată, e un monstru. Are bordele la București, Zagreb, Salonic. Cu evreicele treaba era simplă, bordelul sau camerele de gazare. Numai în cursul lunii trecute a expediat cinci fete în lagărul morții de la Ravensbrück. Pede s-a gătuit o cu propriile mâini. Cu gestapoule era bot în bot și împărțea toate beneficiile cu Haunstun, fiorarul neri. Furios, porta-o apucă pe Olga de gât, iar micuțul o împunse zdravă cu baioneta într-una din buci. Grasa scoase un urlet de durere. Locotenentul degradat lovea, dezlănțuit clapele pianului. Boneta-i căzuse, sudoarea și roia pe frunte ca de var. O clipă muzica se opri, apoi izbucni într-un crescendo sălbatic, o adevărată explozie de note. Muzica aceasta turbată ne scotea din minți, ne viciuia nervii. Porta expediu un pahar de cristal în perete, micuțul sparse cu lama baionete gâtul unei sticle de vodcă și-și conținutul direct pe gât. Se clătina pe picioare, ochii se injectaseră, se holbă crunt la Olga și cu toată puterea îi a sticla în cap. Cu o fantastică promptitudine, madama a reușit să se ferească de ucigașul proiectil. Ești te putoară! Dacă te nimeream, te făceam îngerași și micuțul izbucnii într-un râs care nu prevestea nimic bun. Răsuflarea îi putea alcool, privirea îi era încărcată de ură, vorba îi era mai mult scrâșnet. Pentru ea devenise clar că de la acești oameni nu poate aștepta cruțare. O a o frică cumplită, o frică viscerală cum nu mai cunoscuse în viața ei. Disperată, îl căuta din ochi pe bătrânul, eventual singura ei speranță. Ședea pe un scaun și fuma. Să repezi spre el, domnule, vă implor potoliții, sunt nebun, nebun delegat, ajutați-mă, am bani, vă dau cât doriți Închid toate casele pe care le am, n-am vrut așa ceva, m-am forțat să le înființez Bătrânul o privi îndelung, lung, o privire grea ca o respete de mormânt, se ridică și părăsi încăperea Fără să rostească un cuvânt, o condamnase, Olga se simți pierdută, ar fi fost singurul care o mai putea salva, am făcut cerc în jurul ei Spectacolul era oarecum grotesc, mai toată lumea fiind în pielea goală. Fetele, cu oi scăpărând de ură, se adunaseră în spatele nostru. Din pricina ei, Margaret Rose din Bremen a fost împușcată, strigă una din ele. Pe Ilze și pe Yvonne le a spediat într-un lagăr de concentrare. Amândouă au murit în dosul sârmei ghimpate. Ne-a spus ochiaria, amenințându-ne cu aceeași soartă, dacă nu suntem supuse. Pe Silva a abiciuit-o până a schilodit-o, din pricină că povestise unui client, un ofițer de infanterie, cum am ajuns cu toatele aici. Ne jefuia de toți banii, de toate cadourile. Ne căuta până și în... ca nu care cumva să dosim ceva. Dacă sunteți bărbați, dacă sunteți oameni, răzbunați-ne. Legionarul își aprinse o țigară. Calm, tacticos. Perfect, vom constitui un tribunal, un grup, un procuror și juriul, Așa se proceda și la regimentul 2, legiunea străină. Era găselnița unui capitan, un om drept pe care îl iubeam și îl respectam cu toții. Iar hotărârea juriului era sfântă, fără drept de apel. Luăm un scaun și îl așeză în mijlocul salonului. Vă prezint primul membru al juriului, Ivon, moartă în detenție. Un alt scaun, aceasta este Ilze, încă un scaun, de sa. Pe acesta va sta Margaret Rose, roze, iar alături de ea Silva. Pentru cine ar fi următorul? Pentru Lone, strigă una din fete, Lone pe care au spânzurat-o în lagărul de la Ovideopol. Bine, aprobă regionalul, aici va sta și judeca Lone cea spânzurată. Mai e cineva. Gerda. Gerda pe care un gest beata a povist a împușcat-o la îndemnul Olgăi pentru că n-a acceptat perversiunile lui sadice. Nu uitați pe Monica din Viena. Au aruncat-o într-o veche carieră de piatră împreună cu Sonia din Kiev. Se aliniară alte scaune goale. Nouă scaune, nouă fete moarte. E mult, parcă nu-i destul Mai avem nevoie de trei Există încă trei marte. O belgeancă sări în picioare Ochii îi aruncau văpăi Îngrozită, imensă și diformă în goliciunea ei Volga se lipise de perete Semăna cu o pictură de Rubens Executată de un mâzgălici O mai ții minte pe Alice din Frankfurt Dar pe gola din Atena Pe Cecilia italianca și mai sunt și altele Mersi, mademoiselle. Am întrunit numărul cerut, spuse regionalul Tu, Neli, vei fi judecător. Eu sunt acuzatorul. De apărare n-avem nevoie, oricum nimeni n-ar fi dispus să o asume. Micuțul sări de pe locul său. Sahara, dăm voie să fiu și eu judecător. Înțelegi? Mi-am dorit întotdeauna rolul ăsta, că prea am fost eu cel veșnic judecat. Regionarul acceptă. O mai ales pe Iugoslava Sorca, cea care trecuse prin alte nouă bordele sub patronaj nazist. Fata lor loc pe scaunul ce fusese desemnat. Garant micuțul îi oferi parabelumul. Ia obuzierul ăsta, fato. Folosește-l ca ciocănel, ai văzut prin filme cum fac judecătorii, când vreunul se apucă să zbiere prea tare. O judecată trebuie să se desfășoare în liniște și pace, ca și pedepsa să fie dată cu înțelepciune și cumpănire. Așa că nu te sfii să-l folosești. Sorca îi de trei ori cu patul pistolului în masă. Ședința e deschisă, Aduceți acuzata. Auz, Auzi, mișcă-ți curul și porta ai dădu un ghion tolgăi. Onorata curte vrea să te audă. Nu, se tângui, Olga, n-aveți niciun drept să mă judecați. Sunt nevinovată. Nu-s eu cea care a făcut legile. Sunt legile celui de-al treilea rai. Eu m-am supus doar lor. Perfect, spuse legionalul. Jurații vor cântări atent toate capetele de acuzare. Dacă te găsesc vinovată, te spânzurăm. Dacă nu, ești liberă să o întinzi unde vrei. Ce atât atâta farafastăcuri, sări micuțul. Scroafa e vinovată sută în sută. O spânzurăm și terminăm bălciul. Acuzarea are cuvântul, interveni procedural Sorca. Legionarul se ridică și făcu o plecăciune. Doamnelor și domnilor, în numele omeniei și al dreptului la libertate, o acuz pe Olga Gais de omucidere, tortură, sclavagism și denunț, în scopul unor profituri personale. Auzitai, se repezi micuțul, remarcând că Grăseana se așezase pe un scaun. Băi, caltavoși, saltă-ți bucile și ia poziția de drepti când un judecător îți face cinstea să-ți vorbească. Aud? Ești sau nu vinovată? Răspunde scurt, militărește. Nu-ți vinovată, abia șopti olga. Continuăm interogatoriul, rosti solemn sorca. Inculpata poate să se așeze. Regionalul se întoarce spre șirul gol al scaunelor juriului și își făcu palma căuși la oreche, de parcă ar fi ascultat niște răspunsuri inaudibile. Ce părere are distinsul juriu, vinovată sau nu? Din nefericire, onoratul juriu nu se poate exprima cu glas tare și de aceea mă roagă să retransmit eu spusele lui. Juriul o declară pe Olga Gais, vinovată de toate acuzațiile ce i-au fost aduse, și lasă în seama nobilei curți să ia decizia ce se impune. Nimic mai simplu, zbieră imediat micuțul, propun spânzurarea cu o lumână reaprinsă sub fund. Olga se trânti pe podea și se porni pe răvnit. Ajutor, ajutor! În același moment, un glas răstit și autoritar răsună din capătul celălalt al salonului. Ce se întâmplă aici, mâinile sus? Să nu ne credem ochilor! În ușa de la intrare se proțăpiseră trei jandani cu armele în mână. Cel care strigă se era firește un vebel. Mai idiot ca ceilalți, unul dintre ei trase. Hana, olandeză scoase un țipăt, sângele îi țâșni pe gură și se prăbuși peste Barcelona Blom. Olga sări de pe locul unde zăcea cu un strigăt de triunf. Au vrut să mă omoare. Scăpați-mă de bestiile astea. Fără scandal, comandă oper fervebelul. aici noi suntem stăpâni. Ne-apucă să termine fraza și cel de lângă el se răsturnă pe spate cu un gâlgăi ciudat. În mai vibra încă pumnalul al legionarului. Fervebelul căscă gura, așa ceva nu i se mai întâmplase niciodată. Dar Haide, om al tranșeelor și al luptelor corp la corp, era de acum cu un pistol mitralieră în mână, a adăpostit după cadavrul încă proaspăt al Hanei. Nimeni nu mișcă, labele sus. Cei doi se executară, Barcelona îi dezarmă. Prudent, porta îi percheziționă. Locotenentul continua să mângâie clapele. Departe, departe, țara mea. Legionarul își recuperă pugnalul, șterse sângele de pe lamă de vestonul mortului, îl băgă la loc în de sub mânecă, după care salută scaunele goale ale juriului și onoratul tribunal. Scuzați întreruperea, am uitat să încuiem ușile tribunalului. Cei trei judecători schimbară câteva vorbe șoptite între ei, micuțul puvni în râs. Moarte prin spânzurătoare, acuzată ridicate. Zâmbetul triunfător al lor găi dispăruse de mult. Niciodată, nici măcar în visele ei cele mai aberante, nu-și putuse să imagina că cineva ar putea cuteza să ridice mâna asupra unui fel gândar. Militarii ăștia veneau direct din iad. Ar fi trebuit ștești de pe fața pământului. Ah, dacă surelul ar afla? Cu o mișcare reflexă îi căută portretul, dar ceea ce mai rămăsese din el arăta de-a dreptul jalnic. Un geamăt prelung îi scăpă printre buzele cât niște cremuști. În numele dreptății, începus orca articulând cuvintele tare și răspicat, Olga se holbă în o oroare, un adevărat coșmar. Sorca doar în sutien, chiloții roșii și ciorapii negri cu jartieră, iar alături de ea, mata matahalaia sinistră, individul același groasnic, golpușcă, numai cu centironul și cizmele pe el. Ce bandit, ce bestie. Olga Gais, continuă fata, ai fost condamnată în unanimitate la pedepsa capitală. Unul din judecători a cerut ca în prealabil să fie tăvălită prin catran și pene, iar cadavrul tău să fie aruncat la câini. Eu am fost acela, trâmbiță micuțul, doar cu spânzurătoarea scapi prea ușor. În regulă, spuse legionarul, acuzarea nu mai are nimic de adăugat. Uite și Funia sări haide smulgând unul din cordoanele draperiei. Cu dexteritate făcu un nod și îl petrecu pe după grumazul Olgăi paralizată de groază, în timp ce micuțul îi lega mâinile la spate cu un sutien găsit pe jos. Și acum drăguță urmează marele salt. Olga se porni pe urgat. Situația îi apărea în toată oroarea ei. Se zmuci, încercă să muște, să lovească, în dreapta și în stânga cu picioarele. Pentru o clipă izbuti chiar să se elibereze, dar fetele săriră ciotcă pe ea și o târâră spre fereastra deschisă, obligând-o cu un și de baionetă să urce pe pervaz. Capătul liber al cordonului fulegat zdravăm de vârful catargului. Pe o bucată de carton adusă din bucătărie, Barcelona scrisese cu litere de o șcapă, turnătoare și bestie. Cartonul îi fu atârnat de gât. Serputoare, comandă micuțul. Olga continua să urle. Atunci Neli, încățând o pușcă rezemată de perete, o pocni din toate puterile peste încheietura genunchilor. Olga basculă în gol. Catargul port-drapel se îndoi mai mai să se rupă, dar rezistă până la urmă. Imensuleș se legăna rotindu-se ușor. Pe toți ne trecu un fior de scârbă și groază. Fereastra fu închisă la iuțelă și fiecare dintre noi încerca să nu se uite într-acolo. Impasibil, fostul locotenen continuă să-și plimbe degetele pe clape. Acum interpreta poemul simfonic Mazepa de List. La vremea lui, Mazepa fusese și el un trădător. Regionalul se apropie de jandarmi. Ambii abia respirau. Care dintre voi a tras în fată? Întrebă el arătând spre cadavrul care zăcea într-o băltoacă de sânge. Oberfel, vebelul, drâdea ca scuturat de friguri. În colțul buzelor îi apăruse un pic de spumă. Clipii din ochi și rosti cu glasul grumat Eu, mi-a scăpat degetul pe trăgaci N-am făcut din adins Mă jur că nu din adins Te credem, dar asta nu o s-o învie În cazul în care o însoțești acolo unde ai trimis-o Barcelona, haide, scoate l în curte după grămada de gunoi Câinii turbați trebuie suprimați Cu plăcere, Ricană, haide, haide, eroule Ieși în salon se fă cu liniște Locotenentul placă un ultim acord și lăsă mâinile să-i atârne de-a lungul corpului Minutele treceau, a nu se auzea decât răsuflarea noastră. Tăceau până și porta și micuțul, apoi răpăi o rafală de pistol mitralieră, urmată aproape imediat de detunătura seacă a unui P-38. Amin, rosti porta și duse la gură sticla cu coniac. Îi urmară imediat exemplul. S-a lăsat cu o beție, dar ce beție? Sovieticii străpunseseră pe toată lungimea sectorului sudic al frontului. Noi ne găseam pe undeva prin flancul armatei a treia române. primise în chiar și ordine, să reluăm lupta și să păstrăm poziția pe care ne aflam. Dacă și un bordel poate fi numit poziție, comentă sarcastic Porta. Auzind asemenea tâmpenie, am fost cât pe aici să ne înnecăm de râs. Un întreg front se prăbușise, opt divizii o luaseră la goană și dumnealor voiau ca un de pluton, v am pus dintr-o adunătură ca vai de lume să îndiguiască puhoiul inamic. – O să vă bateți? – întrebă una din fete. – Da, dar cu tine și pe orizontală – îi răspunse porta trăgând o spre un divan. Bătrânul îi înjura pe idioții de la statul major, micuțul se războia cu sticlele, locotenentul ungur cânta mazurci, Barcelona și Haide trăgeau cu pușca mitralieră într-o pisică, eu și cu legionarul ascultam poveștile lipsite de haz ale uneia dintre pipițe despre clienți și diversele bombe prin care trecuse. Ajunge, am destul, o întrerupse legionarul și desfăcumicul covoraș, pe care îl purta întotdeauna cu el, în genunchi pregătindu-se de rugăciune. Necunoscându-i obiceiul, fata chicotea amuzată, dar în secunda următoare, un dos de palmă o expedie cu zgaibele în sus. Se-a nu râs niciodată de cele sfinte putoare. Întors cu fața spre Meca, omul nisipurilor se închină adâncat tot puternicului Allah. Picuțul, curtea marțială și cum se naște o eroină. Chiorhanul nostru nu se mai isprăvea. Uitasem aproape cu desăvârșire ce se întâmplă la nord-est de pașnica stațiune în care ne aflăm. Ni se rupea în paixpe că în front întreg fusese pulverizat, că drumurile erau înțesate de coloanele celor care se retrăgeau, că într-o învălmășală îngrozitoare, valuri, valuri și de soldați abandonau poziții căutând scăpare. Între buc și nistru, regimente întregi cădeau în încercuire, panica se întinsese ca o molimă, artileriștii părăsau polpițile, lăsând intacte gurile de foc, infanteriști, geniști, furieri, sanitari, cei de la intendență, chiar și tanchiști deveniți pedestrași, se îmbulzeau besmetici dezorientați. Cum se stârnise panica? Foarte simplu, așa cum se întâmplase nu odată și în tabăra noastră și intra lor. De data asta, câteva te 34 cu vreo companie, două de infanteriști după ele, străpunseseră liniile noastre în ultima vreme extrem de subțiri și careva mai slab de îngeri se pusese pe zbierat. Ne-au încercuit rușii? Scapă cine poate. Ivană vălește cu tancurile. De aici a pornit totul. Fie ce-o fi, dar să scapi de încercuire, să nu fi capturat. Statele majore fură inundate de știri, una mai catastrofală decât alta. Cele câteva T-34 se prefăcură în batalioane, regimente, divizii. Un capitan se jura pe toți sfinții că întreaga armată a 5 sovietică pornise ofensiva generală, ceea ce era o idioțenie, fiindcă suspomenita armată se afla încă în sectorul Kerch din Crimea, unde știngea rănile și aștepta întăriri. Respectivul capitan a ordonat să fie arsă toată arhiva și aruncate în aer toate vehiculele, cu excepția unuia singur, acela în care urma să o șteargă. Mai târziu, același brav capitan a compus un adevărat tratat despre retragerea strategică de la Tatar Bunar, lucrare care circulă și la ora actuală în școlile militare de ofițeri, fiind considerată drept un model al concepției moderne în materie de retragere. Pentru succesul manevrei întreprinse, căpitanul a fost avansat ultra-rapid, major, apoi colonel, a căpătat Crucea de cavaler și a fost numit la Marele Stat Major. După război și după ce tribunalul a declarat denazificat, l-au așteptat și alte onoruri. Tancurile care provocaseră toată această debandadă înaintau unul după altul, pe un drumeag în gust, împingând spre apus o hoardă de soldați căpiați. Puținii care își păstraseră capul pe umeri și sângele rece și încercaseră să organizeze o rezistență, perfect posibilă de altfel, au fost măturați de avalanșa umană. Un general major fu îmbrâncit într-un smârc. Ieși de acolo cu mare greutate și se pomeni în mijlocul unui soi de tragice ariergarde, formate din răniți, estropiați, schilozi, cărați sau sprijiniți de alții mai puțin grav atinși. Ofițerului dă dură lacrimile, dar cu lacrimi nu pot stopa blindatele roșii care soseau din urmă, trăgând cu tot armamentul de bord. O clipă generalul contempla acest infern, își smulse crucea de fier de la gât, culese de pe jos câteva grenade de mână, le legă cu centironul mănunchi și se-a pe primul T-34. Se împiedică însă căzul, grenadele îi scăpară din mână și se rostogoliră sub burta tankului, fără să explodeze însă. Generalul dădu să se ferească din calea monstrului de oțel, Apucăția țeaba de eșapament din care țâșneau flăcări lungi de un metru, Carnea de pe palmă sfârâi, ca o bucată de slănină aruncată pe o tigaie încinsă, pala fu prinsă de șenilă, o forță irezistibilă îl trase sub patinele de oțel. Urletul lui răzbătu până și prin blindaj, acoperit duduitul motorului și privind prin vizor, locotenentul Pimen din regimentul 19 care de luptă văzu un ridicându-se ca pentru salut. Uite un hitlerist care ne dă binețe, spuse el râzând ochitorului de alături. Generalul major Baron von Bielov, fu prefăcut într-un terci de carne și oase. Peste magma sângerândă trecură și alte șenile. Puținul care a mai rămas îl devorară furnicile și alte gângăni. Trei luni mai târziu, în Germania, baroneasa soția lui află că generalul căzuse în fruntea trupelor sale în timpul unui atac împotriva pozițiilor fortificate sovietice. Evident, nimeni nu are niciodată în debandada unei retrageri. Și-a căutat-o cu lumânarea, foorația funebră a unui grenadier, care împreună cu alți patru camarazi se camuflase în păpurișul bălții învecinate, lăsând să treacă pe lângă ei atacul, tactică prea bine cunoscută de toți cei pentru care linia întâi nu mai era de mult o noutate. Ignorând cu desăvârșire ce se întâmplă la numai câțiva kilometri departare la Chita, în sediul primăriei, Tronau o curte marțială, dezertori aveau cu și condamnările la moarte plouau. În momentul în care primul tank sovietic, însoțit de un grup de pistolari, își făcea apariția în capul satului, un sat înșirat de-a lungul unei unice ulițe, tocmai venise rândul unui infanterist, prins că își le pușca și masca de gaze ca să poată fugi mai lesne. Colonelul care prezida completul de judecate adora articolele, paragrafele, literele. Suprema sa voluptată era lectura codului de procedură militară pe timp de război și, în taina inimii, spera că, după ce se va pronunța și cea de-a doua suta a condamnare la moarte, va fi avansat general și mutat la Tribunalul Militar Suprem de la Berlin. Din păcate, nu izbutise să totalizeze decât 137, cu asta de acum 138. Nu asistase la nicio execuție, nici prin împușcare, nici prin spânzurare. Era un om delicat și avea o rare de tot ce înseamnă violență. Condamnații constituiau pentru el simple abstracții, spețe juridice în giganticul angrenaj, pe care îl presupunea războiul și obținerea victoriei finale. Arunca așadar o privire perfect indiferentă a mărâtului de Pifan, care urma să moară peste câteva minute, ca să slujească exemplu altora care ar face ca el. O matahală de jandarm își așeză la pe umărul zdrânțerosului osândit și spuse, aproape prietenește, «Hei, băiatule, cu tine s-a terminat!» Condamnatul ieși brusc din starea de prostrație în care se aflase. «Nu!» strigă el, «nu!» și începu să se zbată. Jandarmul cunoștea și figura asta. Blândețea dispăru ca suflată de vânt. Porcule scrâșni el, pocnindu-l cu patul armei peste spinare după o tehnică bine studiată. «Javră! Îndrăznește să dai în mine!» O priză de jiujițu îl trânti la pământ și nefericitul futărât afară ca un sac cu cartofi. Tocmai atunci trei lovituri de tun bubuiră la marginea satului, urmate de rafale lungi de arme automate. Fărâme de tencuială se desprinseră din tavan și căzură peste dosarele îngrijit rânduite pe masă. Asta ce-o mai fi să răsti furios colonelul Schmidt, scuturând praful albicios de pe impecabila sa uniformă. Unul dintre judecători, capitanul Laub, din regimentul 7 infanterie motorizată, se ridică și se apropie de fereastră. Livi se întoarce spre colonel. Rușii. Ce tot îndruși, capitane, cum să fie rușii? Răspândești zvonuri alarmiste? Acuzatorul, majorul Blanc, care se repezise la o altă fereastră, își schimonosi gura într-un soi de rânjet. Din păcate, capitanul Laub are dreptate. Sunt chiar rușii. Ai nebunii, maiurule, țipă aproape isteric colonelul holbându-se la subarterul său care continua să rânjească. Jandarmul uitase de condamnat. Frica îi inodea mațele. Ivan Dumnezeule, ce ne facem? Condamnatul întrevăziu o șansă de scăpare, sări în picioare și se repezi pe coridorul acum pustiu. Pe uliță, postate în unghiuri, tancurile trăgeau din scurtă. În jargon militar, lovitură trasă de pe loc cu tancul oprit. De după case și din grădini, asemenea unor demoni cachi, pistolarii sovietici alergau un zigzag, îmbroșcând tot ce mișca din balalaicele lor. Un zdracon în scurtă de piele și o căciulă cu clape pe ceafă se apropia în salturi rapide, de combatant deprins cu luptele pe stradă. Sări peste cele două sau trei cadavre care zăceau pe treptele primăriei, îl îmbrânci pe infanteristul care rămăsese cu gura căscată și strigă într-o germană aproape fără accent. Ce dracu se întâmplă aici? Infanteristul vrut să răspundă ceva, făcând un pas înainte, dar cel cu haina de piele, înșelându-se, probabil, asupra intențiilor proaspătului condamnat la moarte, îi slobozi două glonțe în țeastă. Un glonț german, un glonț rusesc, care diferența. Omul se rostogoli pe scări în jos, iar doctorul Goebbels, ministrul propagandei, ar fi putut oricând proclama, după cum vedeți, chiar și condamnații la moarte luptă pentru cel de-al treilea Reich. Și milioane de naivi l-ar fi crezut Dar nici doctorul Goebbels, nici altcineva N-a aflat vreodată ce s-a întâmplat cu infanteristul Adalbert Wolf Unii au zis că a căzut prizonier Alții că a murit în luptă, în spital, de tifos, de dizenterie înecat, îngropat de un obuz și câte și mai câte Realitatea a fost mai simplă Unul din T-34 a trecut peste cadavrului, făcându-l chisăliță Un câine a înșpăcat o halcă și a fugit cu ea iar porcul din curtea vegină scăpat din cocină a halit restul. Pistolarii care însoțeau ca trupă de protecție tancurile dădură buzna în primărie. Colonelul înmărmuri la biroul său printre dosare. Capitanul laup dădu să scoată pistolul, dar ora fală îl expedie la pământ. Căzu cu o expresie de totală stupare pe obrazul său cu trăsături aristocratice, nepricepând cum poate trage cineva într-un membru al curții marțiale. Colonelul încorsetat până la stupiditate în concepțiile sale despre importanța, rolul și funcția unui magistrat militar se ridică demn de pe scaun. Domnilor, domnilor se adresă el învălitorilor, fixându-și monoclul în orbită. Mai mult calm, ne predăm conform prevederilor convenției de la Geneva și ne remitem soarta în mâinile dumneavoastră. Iobd dvoi, Mati, cu lapidarul răspuns al unui sergent vânjos, care, ca să fie și mai explicit în privința modului în care privea el convenția de la Geneva, îi expedie jandarmului încremenit lângă perete o vașnică lovitură de cizmă în burtă. Gemând, acesta se refugie instinctiv lângă colonel, care, în ciuda situației deloc potrivită ei foselor, strâmbă ostentativ din nas. Jandarmul în case usturoi și prizonier sau nu, colonelul nu suporta mirosurile mitocănești. Da vai, da vai, rușii îmbrâncind prizonierii afară din cameră. Profitând de îmbulzeala creată la ușă, cel care o făcuse pe grefierul, un plutonier gras cu mutră de buldog, încercă să o șteargă, vrând chiar să arunce o grenadă. Chit că explozia ei i-ar fi sfârtecat deopotrivă și pe ruși și pe ai lui. Cu o uluitoare promptitudine, cel cu scurta de piele, trase cu naganul de pe șold, cum poți vedea numai un nu sternul și nimeri, cum tot numai în filme se întâmplă. Plutonierul căzut cu fața la pământ, o odată din picioare și încremenii. Lăsa în urma lui nenumărate nereguri în gestiune și o care avea doi amanți. Un magazioner șef în portul Murvic și un măcelar din Neumünster, fabricant de cârnați și furnizor al armatei aerului, Luftwaffe. Cârnații lui, de-al minte excelenți, îl scutiseră până acum de mobilizare și trimitere pe front. O cu deliciosul produs, expediată lunar la centrul militar, și amânarea era asigurată. În atare condiții, războiul putea să mai dureze și 30 de ani de acum încolo. Miracolul cârnaților nu se oprea însă numai la atât. lor, ingeniosul măcelar, obținuse ca pe carnetul lui de partid, să afigureze un număr anterior anului 1933, ceea ce îl situa automat în rândurile vechilor militanți naziști, de unde și o puzderie de avantaje, plus trimiterea pe frontul de est a unui creditor cam prea săcăitor, cu mențiunea unitate combatantă din linia 1, sector expus, de dorit o moarte de erou. Cel cu haină de piele, pe semne un comisar, dădu câteva ordine scurte cu glas răstit obișnuit să comande. Cei trei prizonieri, colonelul, capitanul și jandarmul, care continuă să se extină de burtă, fură urcați în spatele turelei unui T-34, care se întorcea la bază, ca să se reaprovizioneze cu muniții, iar ei, urmând de a fi predați celor în drept. Așcunși printre răchite și mestecăniși, camuflați cum numai ei știau să o facă, Micuțul și Barcelona Blom au încă de departe duduitul motorului și presnetul șenile pe solul mocillos. Motorul bătea neregulat, tușa, probabil în carburatoare se adunase mizerie, Și conductorul îl ambala nervos, temându-se să oprească mașina în pustietățile astea mlăștinoase, acum când nu mai avea niciun proiectil de tună și nicio bandă de mitralieră.